Hej och välkommen till The Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det onsdag den 11 juli och det här är Effortcast episod 033. Den med... Oja! Oja! The... Oja! <laughs> The Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i den här podcasten så pratar vi om det rollspelandet men också om mycket annat såsom brädspel, tv-spel... Böcker, filmer, musik, ja, egentligen allt som intresserar oss. Och idag har jag med mig Håkan. Oja! Och jag har med mig Anna. Hej. Mm. Inte något oja från nej. dig? Nej, ja. Oja! nej ja. Jag tänker jag inte backa det namnet jag vägrar. Ja, för idag så ska vi prata om en del olika ämnen. Eh, bland annat då den eh, kanske nya tv-spelskonsolen Oja! Eller vad det nu är för någonting. Eh. Mer om det Håkan, han ska prata lite om Kosmos En Carl Sagan-bok Och kanske Carl Sagan i allmänhet Anna, du har skapat en ny DND-karaktär Det vill du prata lite om Som vanligt så har vi också En topp fem-lista och citatleken. Men Håkan Vem är den här Carl Sagan Som du alltid vill prata om? Som jag aldrig håller tyst om um, Carl Edward Sagan Föddes 9 november 1934 I Brooklyn, New York Och dog tyvärr då den 20 december 1996 Och jag kan ingen matte men det innebär att han var Typ så här tre år gammal när han dog 34 till, 60, till 96, vad är det? 65, 80? <laughs> I alla fall han var, han var en amerikansk astronom Astrofysiker, författare, kosmolog Och uh, han var också en sån här snubbe Som var väldigt framgångsrik med att uh, Göra Eh, populärvetenskap, alltså av vetenskap så att, så att vi kunde förstå det vi, vi som inte har eh, pluggat tio år <laughs> eh, och, och under sin livstid så publicerade eh, sägen mer än 600 artiklar om vetenskap och han var författare, medförfattare eller redaktör till mer än 20 böcker Jag vill få in där, för att han, det, det var ju knappast 600 vetenskapliga artiklar eller hur, eller? Utan artiklar om vetenskap Om vetenskap eller, Ja, för att det var ju knappast att han fick 600 vetenskapliga artiklar publicerade, det kan jag inte tänka mig, för det en vetenskaplig artikel tar ju väldigt lång tid att få publicerad Ja, precis. Och som sagt innan så var han populär, han gjorde populära saker, så det var nog ny nyhetsartiklar i allmänhet. Ja, nej men precis. Sen så hade, kan man tänka sig att han säkert hade en del på, äh, riktig vetenskap också. Men, äh... Det hade han verkligen. Han var ett, bland annat emot äh, kärn, kärnvapen och liknande, och var en av fem mycket stora äh, forskare som... som kommer alla dåliga saker med kärnvapen och varför man borde avveckla det. <laughs> och eh, det sista då från, från sidan här. Eh, I sina verk förespråkade han vetenskaplig skepticism och den vetenskapliga metoden. Han var en pionjär inom astrobiologi och främjade SETI. Som vi alla vet är Search for Extraterrestrial Life. Och det var Wikipedia-grejen om, om Carl Sagan. Eh, och jag har... Just nu så sitter jag och läser klart, eh, jag är på sista kapitlet av hans bok Kosmos Som man eventuellt känner igen för att det är, eh, det, det är typ kompanjonboken till hans tv-serie som heter Kosmos Som gick på 70-talet eller 80-talet någonstans där eh, Jag vet inte om ni någonsin har sett någonting från hans tv-serie Kosmos mm. Jag har tyvärr inte gjort det Jag kan sett något klick möjligen, mm. men inte så mycket alls, nej Nej, för att jag har inte heller sett den och jag börjar ångra att man inte har gjort det. Det har tydligen kommit nu en ganska eh, en ny version av Cosmos. Jag tror till och med på Blu-ray som, som jag antar att de har uppdaterat alla effekter. För att poängen med Cosmos var att liksom få ut vetenskap till allmänheten. Som jag sa så var Carl Sagan en, eh, en man som ville att alla skulle förstå vetenskap även om man inte hade kanske pluggat det aktivt. Eh, det här var då en sak som, som många forskare såg ner på. De, de menade att man skulle, om man skulle förstå det här så skulle man liksom vara en av dem. Så Carl Säger var typ älskad av folket- men i början lite hatad av, eh, av hans kollegor. Eh, och Cosmos då, eh, boken- och serien är 13 delar, eller förlåt, det är 13 kapitel i hos boken och 13 avsnitt av Kosmos-serien. Är ni med på vad jag menar? Mm -hmm. <laughs> ja. Och när jag, jag har en tråkig pocket-version av den. När jag läser om den på internet så ser jag att det är en heavily illustrated bok. Och i den här fall nöjer mig med eh, väldigt fina bilder men alla är liksom insprängda i mitten av boken i ett litet häfte. Så pocket rekommenderar jag om man vill läsa på vägen Men man kanske ska ha den stora boken med alla bilder istället Och poängen är att den handlar om 15 miljarder år av kosmisk evolution Och alltså utvecklandet av vetenskap och våra civilisationer Och, och hur, hur viktiga de är för varandra så att säga Så det, det är en bok som handlar om var vi kommer ifrån Och slutligen vart vi kan nå någonstans ute i rymden Eh, väldigt spännande bok Och även om man är som jag och inte är värsta mattegenit Och jag är långt ifrån det så, så förklarar Carl Sagan på ett sätt som får att Man känner sig rätt smart Bara man har, bara man har läst hans smarthet <laughs> Jag vet Nick, du har väl läst lite grann I Demon Haunted World som en annan bok han har skrivit mm, Ja jag har läst en del och det, det, det man kan säga är väl att den, den versionen som jag har i alla fall, den är på engelska Jag ja. vet inte om det finns en svensk version, men jag tror inte det va? Jag, jag tror inte heller att han är översatt, i alla fall inte Demon Hunter World, eventuellt Cosmos För den har, den har varit populär över hela världen um, Cosmos har väl dessutom vunnit Pulitzer Prize tror jag, uh, jag är inte säker Men jag är nästan säker på Pulitzer Prize uh, jag, vet, väl jag, jag tror det är Contact som vann Pulitzer, men jag är osäker Mm. Jag hade för mig tillbaka hos men kanske inte är det. Men oavsett så Demonted World är på engelska. Och En sak som man kan säga när det gäller sånt här, och det gäller ju i princip ja, allting när man pratar när det handlar om fysik, kemi och astrofysik och så vidare, då är det svårt att läsa engelska böcker. Så enkelt är det. Nästan oavsett hur duktig man är på engelska så är det utmanande. Och det är lite så i Demon Hunted World. Den är inte omöjlig att läsa, men det är inte någonting man bara tuggar i sig lätt. Äh, och jag, håller, jag vet inte. Jag, jag håller nog kanske lite med. Alltså, Mest jag tycker att astrofysik är svårt nog som det är, men äh, jag menar, jag tycker snarare att äh, Seigens språk gör så att det, man, inte, man kanske inte riktigt fattar alla... <går> Alla uträkningar, för det gör jag inte hur som helst Men när jag fattar hans förklaringar till uträkningarna Utan problem, tror jag Det vet man inte förrän man prövar någon gång Nej men precis Men det, det, bara, det, det känns som att Oavsett om man fattar det lite ja. det känns som, att, som alltid när man läser engelska Och i synnerhet när det gäller just som jag säger, Fysik och den typen av saker Så tycker jag att det, det går en del förlorat Jag skulle gärna ha dem på svenska för att då skulle man jag tror att man skulle hänga med lite bättre och få en lite eller, hänga med man hänger ju med men man skulle få en bredare förståelse för något vis, känns så fast då skulle man ju det här är ingen inget diskutat översättare, Anna men då, då skulle man förlora eh, Carl Sagens underbara språk som verkligen är eh, typ 96 till varför jag läser böckerna för han, för han skriver på ett sätt som får en att eh, för han skriver om stora saker och han, han skriver om kosmos eh, som kosmos då är grekiska motsvarigheten till kaos alltså, istället för oordning så är det ordning mer eller mindre och, och eh, han skriver om saker som, som får hon att liksom förstå att jorden är en liten plutt som inte betyder någonting eh, men samtidigt så är människan det största som finns mer eller mindre så man, man, man varvas genom att känna sig som en liten obetydlig varelse samtidigt som man känner sig som liksom, det viktigaste som, som finns det är, jag tror det skulle gå förlorat om man hade det översatt Ja, kanske, han är, han är en duktig författare så jag med. Det är säkert en sån bok där det skulle kunna gå en del förlorat och sen så är det ganska ja, ja det, Demon Haunted World det är också en bra bok Verkligen ja, de, det, man, man... Demon Haunted World är ju hans Kosmos eh, handlar om vetenskap Den vetenskapliga processen som så Medan Demon Haunted World handlar lite mer om Varför den är så otroligt viktig för oss Som lever i ett tekniksamhälle Att man ska kunna Eh, använda vetenskapliga metoden och skepticism För att ifrågasätta saker och ting För att inte ja, spränga sig själva eller liknande <laughs> I slutet Precis, Så att det, man kan väl säga egentligen Att han är en, en jätte Inom populärvetenskapen Och en husgud För skeptikerörelsen Precis. För att sammanfatta vem han är Precis, och jag skulle vilja eh, Rekommendera den, den här boken Cosmos till alla som känner, sig, känner att de vill ha en liten bakgrund till vetenskapliga processen och så. Jag, jag misstänker att den här boken är lite utdaterad, eftersom den ändå har typ nästan 20 år på nacken. Så jag misstänker att allting som står i boken inte liksom stämmer lika mycket idag. Jag menar alltså saker som eh, uträkningar och liknande. Eh, för det görs ju nya upptäckter hela tiden i vetenskap. Men den är fortfarande otroligt intressant. Och eh, jag skulle också vilja, om jag får, Nick, dra ett par citat från den boken. Får jag göra det? Citera. Ja, det här är, jag, jag jag försöker inte ta över din citatlek jag lovar. Jag gissar att det är från boken Kosmos. Det här ja. <laughs> Fan. Okej, <Okay>, bra. <laughs> det här är alltså eh, citat från Kosmos. Jag har två stycken som skulle vilja ta Det ena är och det här är innan jag visste vem Carl Sagan var så visste jag det här, så, så kunde jag det här citatet det är if you wish to make an apple pie from scratch you must first invent the universe. Känner man inte igen den? Har man inte hört det en massa gånger? Jo, det gör man kanske Det är ett väldigt bra ja. Väldigt bra i alla fall det är Alltså då för att, för att peka på att vi alla är byggda från, av, av samma saker, mer eller mindre eh, Vare sig vi är människor eller Äppelpaj eller universum Och eh, den andra hör ihop med det Och den, det är en sån här som så får den att känna sig lite varm i kroppen i all, alla fall mig <laughs> The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made of starstuff. Jag tycker det känns fint. Starstuff. Starstuff, det är ett ord också, starstuff. Vad säger du, Anna? Jag gillar det. det. Ja, det låter väldigt... Jag tycker att de får till universumet och att de låter mysigt snarare än stort och läskigt och oändligt och oförståeligt. Ah. Precis, och mm. eh, som, en, som en punkt på det här så ska jag säga Att jag tänker att vi länkar till Symphony of Science Som är eh, människor som har autotunat en massa Carl, Carl Sagan Och andra forskare eh, Liksom prat om eh, universum och gjort det till, till musik Det ja. ja, men verkligen eh, Så, så jag, vill, jag vill rekommendera Carl Sagan Och jag vill rekommendera Cosmos och Demon Haunted World Och eh, vetenskap i allmänhet till, till alla och, så, och lite för att uh, hylla Carl Schäuble också, kan man väl. Jag läste ett, nu hatar jag i och för sig Einsteins citat, i att jag tycker att det, han kan ju omöjligt ha sagt alla citat som Einstein har. Ah, Enligt <laughs> <precis. elit> Interwebs. <laughs> exactly. Men jag läste någonting som påstods vara Einsteins Einstein citat häromdagen i alla fall. Uh, vilket jag gillar som citat i, i sig. Och det handlade också om vetenskap och den här typen av saker. Och citatet var. Om du inte kan förklara det på ett lätt sätt Då förstår du det inte bra nog Ja, det där är ju en klassiker som jag också hört Jag har hört den ja. tror jag alltså, Från Einstein och från massa människor Men det, det, ja, det är ett väldigt bra citat Och Carl Zeigen ja. förklarar det på ett enkelt sätt Ja, och jag tycker det är det är väldigt bra, man kan nog tänka på det ganska ofta När det gäller saker, om saker verkar väldigt Komplicerade, och om folk förklarar dem Så att det låter som grekiska, då är det antagligen inte för att du är dum Utan för att det är, det är väldigt komplicerat Helt enkelt, och den som försöker lära dig Förstår inte helt heller Precis. Och det är därför det är bra att ha Carl Sagan Och såna som honom, och tack vare honom så, så, Det är ju tack vare honom vi förstår vetenskap idag Utan att forskare i alltså, tio år <laughs> Ja, i, i, i alla fall lite Hans, Ja men exakt, eh, exakt men Anna, vad skulle du säga Förstår du ordentligt Hur man gör D&D-karaktärer Och kan du berätta det på ett enkelt sätt Jag tror utan att vara elak Eller ja, i alla fall Utan att försöka vara elak Så tror jag att jag förstår det bättre än du gör När det gäller karakterbilden um, <skratt> Och snap Men jag verkar inte ha kunnat förklara det för dig heller Så att det, kan vara, det kan vara så att jag inte gör det Så tydligen förstår du inte Det bara Och <skratt> Oh self -snap. Precis Um, men jag satt ju och gjorde en karaktär igår Eftersom det alla dog När vi pratade om här förra veckan Och jag vet inte det, Jag tycker det är bland de roligaste som finns Att sitta och göra, de här, och göra en ny karaktär Och nu började jag ju med att tänka Vi ska vara med i Underdark det Kan vara bra att ha en karaktär som kan se i mörker Det är en bra idé Tänkte jag, okej, okay, jag ska... –och någonting annat än dvärg eller människa på en gångs skull, tänkte jag också. Och så valde jag en liten kobold. Jag tänkte att den borde väl egentligen kanske vara en tjugo om jag ska gå efter vad som står om rasen. Och sen kommer jag på att jag hatar att spela eh, nervstidande karaktärer och karaktärer av den typen. Så jag fick bli en liten warlock istället. Och sen ja. så satt jag och läste om kobolder på Wikipedia, så att jag läste om deras gudar på Wikipedia– –och så satt jag och klickade mig runt där. Vilket liksom fedja hålet som man ofta hamnar i när man gör sånt. Och till slut så hade jag en liten bakgrundshistoria och lite sånt här. Och det jag tänker på nu, det är det här, den här prestationsångesten som kommer över mig att få fram den här historien när jag spelar. Och faktiskt på något sätt visa att jag har lite tanke bakom och inte bara ja, spela som liksom i nuet utan har lite tanke bakom. Och jag vet inte riktigt det här. Går det att göra är det, är det. Är det någonting som folk sitter och dömer den för om man gör det, det? inte ni som är mig ja, det, jag, jag tycker det är jätteviktigt att folk gör det. Och så, och så är det, det men det är det där svåra också. Att man, man, vill ju få, man vill ju få fram historien genom att uh, spela fram den. Inte genom Show. att berätta den. Show don't tell. Mm. Precis så. Och, och det är det som är utmaningen. Så det försökte jag ju väldigt mycket med Sir Edward ah. min förra karaktär som var egentligen en, något av en imbecill, men som var väldigt bra på att ljuga och övertala folk om saker och så vidare. Mm. Och det, men det är svårt. Det är verkligen som du säger. Det är svårt, men man försöker att vara så tydlig som möjligt i början. Kanske lite övertydlig. Alltså överrollsspelar ja. nästan. Bara för att klargöra för de andra vad det här är för typ av karaktär. Precis. Eller så alternativet till det är att man... Eh man gör någonting litet hela tiden men som man alltid gör alltså konsekvent, jag vet inte vad det kan vara kanske att man alltid skär av lillfingret på, en, på, på sina affär eller något mm. och då, efter lång tid kommer någon fråga varför man gör det och då kan man förklara varför att det är för att när jag var liten var jag attackerad av ett dött lillfinger och därför eh. okej, okay, det där var en dålig backstory men jag kom på den, jag kom på den precis nu eh, som, som, som spelledare så har man, eh, i alla fall jag oftast har samma problem, att man man vill ju få det att verka som om, som om ni faktiskt lever i en värld där saker och ting händer Och att eh, skurkarnas planer, för det är ofta skurkarnas planer som styr all story Att de faktiskt har liksom konsekvens här och var Och det är ju svårt att göra liksom utan att, utan att, för, att, för att ni är ju där ni är, jag tror vi pratade om det ganska nyligen Att ni befinner er där ni befinner er och därför vet ni vad som händer där Så det jag kommer fram till är att man helt enkelt ska... Klamma in så mycket som möjligt varje gång man får chans inte, inte vänta på någon big reveal om det inte är någon sån tillfälle Utan att försöka hela tiden, hundra eh, procent av tiden Försöka klämma in så mycket som möjligt av en story mm. Och då blir ju problemet om man är typ fem stycken Som spelar nya karaktärer som det kommer vara nu Då då kommer det ju få ta sin lilla tid helt enkelt mm. För Precis. att alla kan ju inte ta så mycket plats Man har ju bara en viss... Ja, en viss eh, ja yta eller så här. Det finns bara, man kan bara säga så mycket saker om man är fem personer som rollspelar samtidigt. Det här känns lättare än det vi har haft innan nu när vi har haft vår långtgående kampanj och man har kommit in med en ny karaktär. För att då har man inte man har inte riktigt helt frihet att komma på exakt vad en karaktär gör ute i världen och varför den är där. Att man måste ändå som, liksom, väva in den i den nya historien och se till att okej, okay, det måste finnas en anledning till att jag hamnar här och att, jag får, ja, att man får nya mål i livet. Och mm. antingen då så, säger man, så bryr man sig inte om att jag har funnits sina mål innan, eller så försöker man på något sätt lära ihop dem. Så nu känns det ändå att det här är ju helt öppet, det finns, vi har ju ingen aning om vad som kommer att hända. Så då finns det ändå liksom chans att det man har varit med om innan på något sätt kan knytas samman med vad som helst. Jag är ju så skadad av nya kampanjer i DD och i spel och allt sånt att jag, jag har ju utan, utan att ens tänka på det så har jag bara antagit att alla vi kommer vara upp i fängelsehålor. För, för, för, för det, det är på något sätt det är så det är i, i rollspel för mig. Alltså det är, ju, det är ju, man kan nog räkna liksom på alla sina fingrar och tår Hur många spel som börjar i en fängelsehåla Eller i skurkens lya Eller att man är bakbunden någonstans Precis, och, så, och att man ligger där bredvid en massa främlingar Och sen, oj, det råkade vara ditt party ja, precis. ja, Jag vet inte, och jag har inget emot att det börjar på det sättet För förklara det dig Åkan Jag... Jag är så pass att jag gärna ser det. Kommer du ihåg att uh, Ilana och Mr. Geffkius som var Sandras andra karaktär och din första karaktär i vår förra kampanj, att ni vaknade upp i en fängelsehåla när ni, när ni mötte Parket första gången? Oh, för ja, jag vet. Jag, jag kommer ihåg det. Jag tror att det också är med och påverkar lite. Jag känner så, här. Men det är, det är många andra saker. Det är, det är ju alla... Nästan Black Isle-spel Ja, alla älderskroll så börjar man väl i ja. Kanske inte i fängelse ja. men man är åtminstone fängslad Av staten Precis, <laughs> så att det, är, det är många Där det är på viset <laughs> Vad har Anna för Intro, intro Förväntningar ja, för Förväntningar, ja det är svårt. Jag vet inte, jag försöker komma ihåg Hur vi började först Jag tror att vi var på ett världshus Så för mig är det Är det nog så här. Så, det är nog det jag väntar mig på något sätt. men... –Fängslade på ett värdshus. <laughs> –Ja, det vore nytt. Så här, ja. Det var ju bara ett litet bråt, men sen blev det så mycket som nu sitter vi här. Ja. Nej, men det, det blir intressant, och på något sätt så här, så tänker jag mig att det blir lite mindre mysigt- –när värdshuset ligger i Underdark än när det låg i den Nantyvale, liksom. Så, um... oh. –Ja. –Ja. Ja, det är, äh, Mängden mysiga platser I Underdark är ganska liten Ja Jag känner ju lite att Jag, jag skapar en, en karaktär nu som Är i, problematisk Problematisk i och med att han är Någon typ av galning Alltså han är så nära ett djur Man kan komma Skulle jag kunna tänka mig ja. Och Tänker ungefär som en haj Okej okay. Sandra stjärn um, här tycker ju om att eh, mobbas och skjuta människor. Så att, eh, ja. Jag vet inte, det, det känns lite, jag menar, jag har hört att min första karaktär blev ju ond av diverse anledningar, men det känns lite underligt att att jag har bestämt från början att det ska vara ett ondt för det känns som att det kommer, vara, det kommer vara så svårt att vara en grupp på något sätt. Ja, det blir intressant att se, se hur det går med det. Men det känns som att det kommer bli, ja, det kommer bli kul i alla fall. Det blir jättekul att se vad alla har skapat för karaktärer. Och det, vi kommer nog sammanfatta alla, alla nya DN-karaktärer i ja, kanske i vårt nästa Africa-avsnitt, eller vad tror ni? Yes. Och jag, jag vill bara lägga till som en typ punkt där att äh eller punkt, jag vet inte, något uh, skiljetecken att uh, onda människor kan också ha vänner om man inte, om man inte har det i huvudet jo, så har man missförfattat Align-systemet i, uh, i D&D Absolut, det är bara, nu, nu var det mer just att vår grupp spelar onda det, ah. Jag vet inte, vi har ju en historia av att backstabba varandra så att, jo, jo, absolut, onda <laughs> människor vi kan vara jättegoda vänner och onda människor är inte liksom så konstiga, men nu är vi och jag, jag, jag, blir lite, jag blir lite rädd för hur, hur det ska gå. Och onda, o, onda människor backstabbar ju, i alla fall i populär kultur, i allmänhet sina goda vänner oftare än vad en god karaktär backstabbar sina ja, vänner, jag tror eller hur? Sandra har ett tema som specifikt ger henne powers som är ungefär surprising, treachery och... Ja. Som ungefär det att hon äh, de stäbbar någon och puttar iväg dem mot fienden. De ja. Jag måste svara på, på Nick som jag säger att eh, i D&D så är det ofta så att man tar analigned och så säger man att man kan göra vad man vill. Och det är de karaktärerna som backstabbar sina vänner oftast. <laughs> Onda karaktärer har vi inte haft ett helt party av en, vi får se. Nej, jag noterar <laughs> att de faststabas var Anna Leind förra gången, att, ja då, jag håller med dig. <laughs> analigned betyder för en speledare, meh. <laughs> jag gillar ju aldrig riktigt analigned heller. Nej, <laughs> Nej, det är inget. Tycker, jag, jag tycker det är fektigt. Vi, vi kan avsluta det här ämnet att, jag, att det är fekt att välja underline. Jag hörde det. Fegis. Anna. Ja. Eh, det, ni var ju också lite fega förra veckan när ni. Eh, satt äh, tysta genom min topp fem äh, lista med äh, gifter. Ja. Men Så idag tänkte vi muntra upp alla genom att ha en topp fem lista över äh, massmord. Ja, Massor. <laughs> <laughs> -mass äh, det verkar som att äh, eftersom att jag gjorde en så läskig topp fem lista så får jag inte göra topp fem lista längre. Så att Anna har gjort en topp top fem lista den här gången. Så vi ska, ta, vi ska ta en liten paus och sen så återkommer vi med Annas topp fem lista. Där var vi tillbaka ifrån pausen. Och Anna, du hade något väldigt deppigt att berätta för oss. Förstod jag? Ja det, ja, det hade jag egentligen. Vi fick ju, en, fick ju faktiskt en, en request av ett fan. Jag kan vara en svenska. Eh, om att göra en femlista på mina ja, favoritkänt låtar. Så det, jag, jag vet inte hur man kan göra det glatt. Så det, det får vi bli deppigt. Och eh, först tänkte jag kanske att man skulle försöka göra det glatt genom att... Jag vet inte, lista de fem låtarna där Jupiter är mest ståkig eller nåt sånt där. Men det fanns bara tre. Nej, <laughs> det, det är nog alla egentligen, men, men så tänkte jag... Nej, men jag kan ju, kan ju ta de låtarna jag tycker om just nu. Och så där, och de, jag menar, det är lika bra att erkänna att man tycker om Kent. Vi kan köra singstar Star Kent och sådär det är liksom ingen idé att kämpa emot. Så... Vem, vem gillar inte Kent egentligen? Alla gillar väl Kent. Det. De inte det? De... Ja, jag, jag försöker tänka liksom på, på människan som... Alltså, jag kan tänka mig att man inte aktivt älskar Kent, för det är väl ingen som gör. Men mm. att man däremot skulle aktivt hata Kent. Jag vet inte, Kent är en del av livet. Ja, jag tror att vare, varenda syntare som är född på 60-talet kanske älskar väl Kent som, mm. sina, ja, som sina gudar, eller något liknande. Ja. Ja. ja men folk som var Jag, jag vet inte, 60-70-talet kanske alltså folk som Jag tänker folk som var i Mellan, var mellan äh, 13 och 25 När Kent var som kom med sina första CD-skivor vänta, vänta, vänta Om man är 60-talist -tal, 60 var man inte 13 när Kent kom med sina första skivor Jag vet inte Jag vet inte när de kom med sina första Vänta, det är 90-talet 90-tal väl Nej jo. gud, det kan det väl inte jo. vara <laughs> Vilken Kent menar du? Ja, vad fattar du om? Kent, var det lite, typ 92 eller någonting Svenska bandet Kent 90-talet etablerade de sig 1990 det där Jag hade lite halv långt hår. Nu blir jag intresserad Vilken Kent tänker Nick på? Jag tänker självklart på det här Kent. Jag trodde typ deras första låta kom 83 eller någonting sånt Men jag är jätteut och cyklar då <går secondo> Deras första skiva Jones och Giftet och Havsänglar Kan det stämma? Jag tror de hette typ Havsänglar då Det var innan de blev eller något. Ja, kom det. Jag förstår. Ja, det är jag som är tio år ute och cyklar <laughs> Intressant, ja, men det är okej, nu har jag fått en historielektion också, det är bra Jag tycker det är bra men jag och Håkan att ändå noterade Att du hade fel där med mattan Att det blev lite fel med mattan Jag hade är, det är... Det är inte nödvändigtvis är det så... är det så... är det För att bli så Jag hade bara kunnat anta Att jag är typ 50 år gammal Ja, det är väl så. Ja, så gammal Ja, men precis, ja, okej, det väl <laughs> Ja, men, så, men Anna, du hade, ja, jag jag hade gjort en lista också förutom den här <laughs> um, så då. Mm. diskussionen. Vi börjar då Jag komma om med detta här. Men platsen nummer fem har jag lagt. taxmannen. Det är ju en rätt ny låt. Men jag, jag tycker om den väldigt mycket. Det är lite på något sätt i mitt så, så blir det lite så här svenska code play. Eh, varning på kämpa med, med den där, bara för att det, det är lite Det låter lite som plockor ibland Och det, det, det är lite stort och pantigt Och så Men Jag vet inte om jag har hört den låten inte det, Jag har den syns det. Men jag, jag tror inte du har hört den För du vill aldrig köra den Så vi kolla upp det Men jag kan vara senest skriven Kan vara den innan efter Spotify har jag aldrig någon aning om vilka saker här på Men i alla fall väldigt bra låt Den går liksom att jag liksom tänker dansa lite i den är rätt håll. Den är rätt stor. Vad handlar, det om? vad handlar det om? Vem är hans åkar? Jag tror att det är hans älskling och han som springer ifrån dem med några sådana här resultattecken. Ah, okay. Och de jagar Jokerberg som om det gällde pengar. Och okay. oh, herre, gud vad Livet leker med dem. Och... Vänta, stopp, stopp. Springer som om det gällde pengar. Kan det vara så att de har gjort en springnota? Alltså Kent Det kan ju vara så Jocke Berg har sprungit med notan Alltså från notan på typ taxin eller någonting mm. Och sen så sen mm. säger Jocke också att, att Du vet inte vem han varit Eller var han varit Och sen undrar han om, om du ens vet vem du är Eller vad du har varit Så, att det... så han jagar en tjej och några jagar Jocke Berg Antagligen ja Det låter som honom Nummer fyra Och det här tror jag är från Kent-skivan är väldigt eh, kreativt. När det blåser på månen. De är här, den är bra. Ja. Jag, jag, gillar, jag gillar hela skivan där. Det är väldigt mycket det där. Känslor och allting. Men jag, jag tycker verkligen om den. Den är väldigt, väldigt lugn och fin. i pausen så kommer det jättemycket känslor och man får liksom skrika med. Och det känns, det känns väldigt bra att hänga med i den och lyssna på den. Jag, jag tycker om det väldigt mycket. Vad känner du åt den? Vad har du för... Alltså jag Jag, har, jag vet inte riktigt, jag, jag tycker om den låter mycket Jag kan nog Inte bör nynna på den Men den låter som jag alltid sjunger med när jag hör den mm. om, det, om det är logiskt Ja för det Det, det är Ungefär som att han, han liksom På engelska det He takes a stand han liksom idag Ska han sitter sitta kvar idag Ska den svarta kostymen av Och sen, sen undrar ja, om, han om han är en astronaut Och lite där. Och... Sen, att det, sen att det aldrig blir så för Jokerberg Är ju en annan sak ja, men det, det är en helt annan sak Det, det bara följer livet Det är en, det är en intressant Så jag färg. tänker att den här låten kom typ 95 Och han, han, är inte, han har inte tagit av sig den svarta kostymen Sen dess Nej, precis Han sa då att kostymen var inte han Men det visade sig att det var, kanske så Det är tragiskt <laughs> han är där efter efterhand mm. Nummer tre Jag har sagt Tinder Jag tror Ja, ah, Tinner, den är bra. Den, den är antingen från, från Verkligen eller från den andra skivan som jag har, Hagnesta Hill. Ja, men det är Verkligen, bra. jag. Ja, just den, det. Mycket bra skiva. Det är en sån här låt som, jag vet liksom inte vad man kan säga annat, att den, den är ju flättig och sådär, men den är så otroligt bra. Jag tycker om texten, jag tycker de använder... Väldigt mycket så här starka bilder Och sådär um... ah, Han ska torka bort allting med tinner Speciellt sånt man aldrig får glömma Precis, och det är mm. min favoritbröd Därifrån och det är... Ja, och det är typ Åren faller, liksom tiden faller bort Att blir till år och tårarna faller. Och så faller då. det ännu en tår mm. så, ja. Det... ja, men den är bra Den, den är den mycket får... bra men Mycket, mycket bra jag trodde, att, jag trodde att jag gillade Kent, men jag hänger med här så dåligt tydligen. Jag, jag känner inte igen låtarna som vi pratar om. Och nej, har vi, har vi gått för underground för dig? Är du för mainstream, Nick? Måste vi nu ta avstånd från dig? Jag vet inte, jag tror bara att det, det, det var helt ärligt några år sedan som jag lyssnade på Kent. Det vet inte, du har köpt Instagram Kent med oss. Det, det, det kan vara ett av problemen. För vi har ju genom det lite när jag att börja lyssna på Kent eftersom vi har satt henne på det här några gånger, tror jag. Och vi så också Vi får köra någon slags Sing Star Kent för fest Till en karaoke kväll någon gång ja, ja men perfekt Då får man nu sig all, all den här emo-musiken Man vill göra och sen man köra glada Och låta på på karaoke Nummer två på listan Så har vi eh, de som försvann Härnick, här har du radio-låten Ja precis, den här har gått på radio Nej, jag har ingen aning Nej, inte den här på radio 99-2001 Nej, jag, jag ja. har ingen aning <laughs> Vad hette den? Det den som försvann Det, mm, det mesta ah, skälla okay. Med videon till den här Är att det är massa barn som har Vuxna ansikten och så är jätteläskiga Utan en färdigbjörn som brinner Och blinkar och ja Det, det är dock rätt obehagligt Över lag Ja, ah, precis undan om den handlar om någon som brinner Eller någon som tar livet av sig, det är svårt att veta Ja det är ju ett bra fråga just det här Låt oss bli dem som försvann Vad ligger då Sen i slutet så finns ju den här När de upprepar då, man blir trött på ditt jävla gnäll Det låter ju lite Just det, ja. det, det, det kan vara så här En, en unik Och väldigt kort eh, Stund av självinsikt från Jockeberg Som han har skrivit, som skrivit den, <laughs> den, den raden när, när barnkören sjunger Man blir trött på ditt jävla gnäll <laughs> Ja för han har ju just haft En liten utläggning om det kan hans liv och vad han vill göra och sen så kommer de med det där som kanske som ett svar som är en, i den gamla mm. grafiska ja, jag ser det ju snarare som, som ett svar till hela Kent's karriär mm -hmm. Mm -hmm. men det kan ju bli så i så fall att det kommer en senare låt där barnkören tar upp det här med att han inte har tagit av sig sin svarta kostym och så där. det vore en <laughs> bra callback tycker jag ja det är då Kent jumps the shark tror jag ja jag tror det egentligen mm. Men då kan vi i alla fall säga att vi, att vi föredrar det. Japp. Yep. Mm -hmm. I alla fall en bra låt. Allt är fint med barnkörer. Den blir också lika etisk tycker jag. Det är en bra text. Ja, den är ja, fantastiskt bra. Och på plats nummer ett. så har jag sagt den låt som fick mig att verkligen börja gilla Kent. Jag var lite efter alla andra och sådär. Men ja, en... Singel, som Nick Bodahaten och, och så, har jag sagt de andra från vapen och ammunition. Mm. Um. Den, den givna kanske? Ja, men rätt så. Det var liksom där jag började lyssna. Och sen så gick jag tillbaka till det gamla och sådär. Jag, jag vet inte, den låsen är bara perfekt. Inte, den blir aldrig stämre. Världens bästa åka bil på natten-låt av alla som någonsin det gjort det. Kanske. Ja, ja vänta, ner. vänta. Jag får också en bild faktiskt. Man de gör ju i, bil i, natten, i, i videon det ju när de kör på natten. Ja, exakt. Mm. Och, det, och det är perfekt. Alltså, det jag, det jag ser framför mig det är de här äh, orangea lyktorna in i tunnlar. Mm, mm. Och sen så när man kommer ut så är det samma ljus på, i hela natten för att de har de ljuset lite här och var. Precis och kanske kanske man stoppar eller stannar vid den så här drive in donken eller någonting och så kommer man vidare vad man nu gör på natten när man hockar bil kör. du vet jag vet inte kör runt med en kallisk cool stam och, och liksom uh. det känns i livet ja nej, men det, det är också han pratar om törner kronor och grejer det är väldigt det är väldigt dyster för att berätta så han är väl aldrig glad i såna låtar när jag kontraster men han är inte alls inte glad här och sen låtarna till himlen var slut när vi kom dit. Jag vet inte. Vi, det är väl hans... Ja, just det. Han förvärld ja, just då. just det. Och de har kämpat för klassat som elit. Mm. Men, men de sånt. blev som de andra. Ibland undrar jag om det är precis. lite... Att han är ledsen för att han känner sig mainstream. Men jag vet inte riktigt. Jag tror han menar mainstream i livet då. Jag tror inte han jo, precis, är... Ja, men säga Att han har blivit en sort kass. som... Ja, men exakt. Mm. Det måste ju vara det. Det är, ju, det är ett tragiskt öde det i där det förstår man ju att, att det är jobbigt Ja, oh, de andra det är en bra låt ja absolut och eh, ja den här listan dedikerar jag då till min vän Jimmy för det var han som bad om den och eh, den skulle ha kommit tidigare men jag glömde bort det men han påminde mig här om dagen så att eh, nu är det en god. det kan ha varit en av de första requesterna vi har gjort jag tror att det är den Allra första faktiskt Alltså vi, vi ber ju om feedback då, och då Men, men... När folk, folk är upptagna, de har mycket att göra De har mycket att göra i sina liv mm. ja, men Det är kul att få lite feedback Och här ser ni att vi följer det blint. Lik... Det är fantastiskt Ja, lite prostituerade <laughs> Varför vi... vi ut oss När ni vi... ber oss Vi är desperata att eh, behaga Att göra er lyckliga Det är tung, ja. tungt men sant Ja Precis som Kent, va? <laughs> eh, vi är no. ju tillbäll. Men... Oja! Oja! Oja! <laughs> Det ska vi prata om efter pausen. Vi tar lite paus och så återkommer vi med. Oja! Oja! Oja! Åh, oh, gud. Jag har svårt att få prata om Oja här tydligen. Det, det tar emot. Ja, men det som jag ska prata om lite idag, det, det är någonting som ramlade upp på www.kickstarter.com vilket alltså är en sida där ja, olika entreprenörer och företag eh, kan lägga upp sina idéer och sen så kan de be om att få exempelvis, ja, jag lägger upp en idé och säger att om jag får 100 000 kronor då genomför jag den här idén. Och beroende på hur mycket man investerar då, så får man olika saker som belöning. Så det kan vara allt från ganska stora till ganska små projekt. Och, och Det äh, senaste här. Det här, ja. här konceptet heter då äh, crowdfunding. Äh, förut, man kan känna det mer under den andra termen och det är äh, att tigga pengar. <laughs> Precis. Men man, men man får ju också faktiskt någonting när man ger pengar här. Eventuellt, ifall det ja. blir någonting av projektet får det. Ja, men precis. Så att det, det är en typ av ny investeringsform. Och det intressanta med det här är ju att de som gör på det här sättet, de vet ju att de, om de får ihop mycket pengar, då är det inte bara att de satsar på något de tror på, utan också något som många andra är intresserade av att tro på. Precis. Så det är ett, ett sätt att inte bara få in pengarna, utan att också ja, testa sin idé mot marknaden. Exakt, exakt. Och för två dagar sedan kom det upp ett nytt projekt på Kickstarter. ja, A New Kind of video game Console. Det har nu gått två dagar som sagt och de har 23 500 just nu som backar upp dem och över 3 miljoner dollar som de har fått in då. Och 950 000 var deras mål så att de har 28 dagar kvar att samla in pengar och de har redan fått tre gånger så mycket som de behövde för att genomföra det. Precis. Um, um, jag har en sån här spontan fråga. Innan vi, vi, vi pratar om just uh, Oja, som konsol, Oja som konsol och koncept, uh, Nick, har du någon aning om hur många av de här projekten som faktiskt blir av sen? För jag ser jättemånga projekt, men jag ser aldrig någon som säger här, det här gjorde vi tack vare Kickstarter. Jag, jag, jag fattar ju att det, att det tar liksom tid från att, från att ha fått sina pengar och att faktiskt göra någonting av dem Men har du någon aning? Fenomenet är så pass nytt så jag, jag vet faktiskt inte eh, men, men jag tror faktiskt att de flesta blir av ja. det, det tror jag, det, det är min känsla i alla fall Gjorde inte, gjorde inte Tim Schafer, han som har gjort en massa LucasArts pek och klick Han ville väl göra ett nytt spel och så fick han så otroligt mycket pengar och liksom Kickstarter-reglerna så måste ju alla pengar som kommer in gå till det här projektet så att han, jag vet inte vad han ska göra alltså han har ju flera miljoner ska göra ett, ett spel med, det, lät, ja. det var ett intressant problem tänkte jag bara Ja, och de måste utöka skopet nästan. Ja att precis, måste en göra en projekt. serie eller någonting Ja, nej, men nästan göra flera spel eller gör, ja, utöka, Han kanske hade tänkt göra det som ett tror jag som ett litet mindre projekt, ett litet mindre spel, mm. men så kanske det blir något större, kanske till och med i 3D då, om de vill ha det. Precis. Så det så så kan det vara. Men, ja, men det, det, är, det är intressant det här. Men jag tror att det ganska ofta blir av. Ja. Och det som det handlar om här. För man kan tänka, vad är det? Det låter väldigt spännande med. A new kind of videogame console. Det det handlar om är egentligen. Att vi som idag så har vi ju. Xboxen, vi har Playstation. Och så har vi Nintendo. Och sen så har vi i vissa länder. Något som heter On Live, Som är någon typ av. Att man kan spela på streamat då. Exakt. Man, man betalar för att eh, någon superdator ska spela de spel man inte kan spela själv. Men man själva streamar. <laughs> Precis. Och sen förutom det så har man ju lite bärbara konsoler. Men de hör ju till eh, de stora tillverkarna. Mm -hmm. Och sen så har vi eh, alla nya telefoner och iPads och eh, plattor och så vidare. Som man också kan spela spel på. Och det är ju med den här idén som eh, Oja kommer till. Helt enkelt att den ska vara i princip helt öppen och ha Android. Och alltså då, ja, jag antar Google, vad heter det, Google Play heter det väl nu, va? Det kan mycket väl det. Ja, så att, så att man ska helt enkelt sätta, sätta den bara som en vanlig spelkonsol vid tvn, men man kan väl tänka sig att med appar och spel så funkar den väl egentligen som en ja, som du gör på din iPhone eller iPad, att du har en tv-spelskontroll helt enkelt som du sitter mm. med. Och så kan du ladda ner spel ja, exakt hur du vill. Och vem som helst får utveckla spel och släppa till den. Alltså det är helt, helt öppet. Och det man ska veta är att det kan vara ganska svårt för spelutvecklare att utveckla spel till konsolerna som det är idag. Och det, det är väldigt reglerat. Och, ja. så, det, så det här är, det är intressant. Men du var ju lite tveksam, Råkan. Ja, alltså, jag tänker mig så här att det, det allra första man kommer att se är väl antagligen bara att folk kommer alltså porta rakt över från... Eh, Android-marknaden, så, så här, mobilspel Jag har ingenting emot mobilspel, jag har bara ingen Egen som mobil att spela på, så jag vet inte hur Bra kvalitet de har eh, Och då tänker jag mig att det kommer vara ett, ett tag när det är ganska tråkigt på den Men sen, sen kan det gå vilket håll som helst Känns som, och jag, jag är pessimistisk att jag, jag tänker mig att det kommer vara många spel Där man betalar några dollar här och där För att låsa upp nya kostymer Och ska man mata sina grisar i Farmville Eller någonting Mm. Och jag, till skillnad från du är ju väldigt positivt inställd. Jag laddar ju ner otroligt mycket spel på Xbox Live och så vidare. Ah. Och där har de också en Xbox Live, indie games och så vidare. Och jag vet inte, jag gillar när det är öppet, och jag laddar ner mycket spel till min iPad och så vidare också spelar. Och det jag känner är att. Det behövs något nytt helt enkelt Och jag tycker det här fyller någon typ av funktion För det har ju länge varit efterblivet Det här med konsoler på något sätt Att man, att man måste köpa alltså, Det är så naturligt för oss att, att, att man inte tänker på det Att man måste själva köpa en Nintendo-konsol För att kunna spela en Nintendo-spel Men alltså, om man tänker typ musikskivor Behöver man inte köpa en Sony Man behöver inte köpa en Sony-stereo För att spela Sony-skivor eller liknande Men det är, det, är så, det är så självklart för konsoler på något sätt Ja, jo men precis det, Jag tror på det, jag ser framför mig att det kan komma Väldigt många spel och att, ja, att, att Många helt enkelt kommer Utveckla till den här att det kommer bli väldigt lätt Just det, det för att, Tänk bara hur lång tid det tog för Minecraft Exempelvis att komma på Xboxen Aha. För att få till de rättigheterna Efter att det kom på PC Och sen när Minecraft väl kom så var det inte ens liksom Den senaste bilden, det var inte hela spelet som kom Vilket var lite underligt tycker jag ja och det för det, det jag tänker mig helt enkelt Det som hade varit helt underbart För jag gillar att jag kopplar rätt ofta ihop Min dator med tvn ah. Och spelar sånt som jag har laddat hem På datorn när jag laddat hem spel och så vidare Och köpt spel där på Steam mm. Det som jag vill ha Det är helt enkelt Någonting liknande Steam Men som är en tv-spelskonsol Och det är ju någonting det Vi närmar oss här, eller hur? Ja ah, fast Ja ah, det beror på Men då gäller det ju att, att väldigt många utvecklare hakar på För annars blir det ett Steam med andra spel Och kommer det kommer bli en parallell, parallell utveckling Så då blir, det, då blir det ännu en konsol i mängden på något sätt Jag vet inte riktigt det, alltså För mig så är det ju snarare att de ska finnas där Den ska vara ihopkopplad till tvn och det ska vara lätt Och jag ska kunna inte bry mig om att gå och köpa spel Utan jag ska bara kunna sitta och ladda hem dem när jag vill ha dem Ja, precis. Men på Steam finns det ju alltså PC-spel. Kommer det att komma ja. samma spel till den här då? Och om det inte gör det så har vi ju en till konsol bara, typ. Ja, men det är ju vad det, det vad det här är. Ja. Det här är ju en till konsol, men en konsol som inte ska kosta lika mycket pengar och som ska vara enklare. Det är, alltså, det är en annan typ av konsol, men det är en till konsol. Ja, vad står oja för? Förutom att, alltså förutom glädje. För att det går möjligt att säga oja utan att få det lene på läpparna. Jag vet inte faktiskt. Ingen aning. Huh. Det stod, jag, jag tror inte det stod någonting om det. det, det gäller Kickstarter. Men... Har, du, har du kickat in något pengar till det här projektet? Nej, det har jag inte gjort för att uh, det är ganska mycket... Så man måste, lägga, man måste lägga 95 dollar För att få själva konsolen Plus 20 tror jag för att få det skeppat över till Europa Ja men precis Så att det, är, det är ganska det runt en lapp För någonting man inte vet kommer hända Nej precis, fast, Och... fast de pengarna får ju du tillbaka Ifall de inte Fast snarare om de inte når sitt mål Det har de gjort redan så jag är ingen aning om hur det blir ja, <laughs> alltså man får inte tillbaka de pengarna ifall det, Nej, precis, för, nu de, för, nu de, för nu har de nått målet Ja. Ja. Jag måste säga att Kickstarter har vuxit För jag, jag såg ett så här skämt på Kickstarter för något år sedan Kanske ett eller två år sedan Och då var det typ så här Rädda USAs budget Eller deras, deras eh, ekonomi Så skulle man då do, do, donera 15 triljarder dollar Eller vad det <laughs> <laughs> jag, jag tyckte det var skitroligt Men det verkar ju vara en ja. ganska seriös grej Men som sagt, jag har, inte sett, jag har inte sett någonting som har kommit från det Men det är för att jag inte aktivt har kollat heller Så jag har ingen aning Nej, Jag har inte heller följt upp, jag har inte investerat någon gång i det Nej, det Men det finns, så då, bryr jag vet inte. många som har gjort det jag, jag, jag är väldigt nyfiken I alla, i alla fall på, på det här Att det ska vara ja, helt enkelt lätt Att släppa alla spel det, Jag hoppas helt enkelt att det ska bli Jag gillar att spela på PC egentligen Jag, jag gillar ju att det släpps många spel Och man kan alltid få tag på allting och ja. det, alltså det, det fin, På PC finns ju alltid allting Men det kan vara jobbigt Och det funkar inte alltid Man måste installera Min förhoppning är på något sätt att jag ska få någonting som är lätt Som jag kan ha på tvn Men som är mer... Som ett mellanting mellan ett tv-spel och en PC på något vis. Ja. Något som vi Jag hoppas det hamnar. <laughs> ja, precis någonting som är lagom. Någonting där det, där det kostar 200 spänn med ett spel ja. som är nytt och ganska bra. Och jag kan ladda hem det direkt och det funkar direkt. Man vill, ha till, man vill ha det på tv, men samtidigt vill man ha det öppna med PC. Jag vet inte, det, det ligger någonting, typ bara förhoppning här, som är svår att sätta fingret på. Jag, för, jag, jag tror jag förstår vad du menar jag hoppas och våra alla vägnar att det kommer bli någonting sånt av. Och är. Ja. Oj uh, ja. ja det, det är kul att se i alla fall. Ja. Så där har de ju lyckats. <laughs> är ni redo att uh, slåss i citatleken? Ja. Måste ni vila lite innan? Ja. Då vilar vi lite och sen så um, får ni tävla. Där var vi tillbaka ifrån pausen Och eh, citatleken Vi förklarar den snabbt Vi kör ju det här varje vecka Jag har tre citat Jag läser upp dem Mina panelmedlemmar gissar Det de ska gissa är vilket medie Och om det är exempelvis en eh, TV-serie Så ska de gissa vilken TV-serie och vem som sa det i TV-serien Man kan få upp till tre poäng per citat Och vinnaren är den som har flest poäng Helt enkelt man turas om att svara, det är din tur att börja haka. Ja och jag... Citat... Ja. Förlåt, jag vill också bara nämna innan du går vidare Att eh, ifall du har något förslag på citat som Nick ska ta upp, Jimmy Så kan du ju alltid mejla oss på flkast.gmail.com Och markera då i ämnesraden citat till Nick <laughs> Precis, så att ingen annan läser dem Precis I så fall så kan jag ta med citat Än nu har jag inte så mycket problem att hitta citat Men den dagen kommer ju utan tvekan komma Yes Förlåt, Citat Nick. nummer ett More human than human is our motto More human than human is our motto Det här låter som mottot eh, Av någon slags eh, Tänk dig en vampyr som vill hjälpa Mänskligheten Förstår du vad jag menar? Ja eh, Så so more jag human tror jag than jag human is our motto Nej eh, eh, Det kanske snarare är eh, eh, Mottot för en firma Som bygger människor en, robot, en robotfabrik Okej, okay, okay. vi ska zooma in på Robotfabrik här nu ja. Snarare än en, <laughs> en, en Vampyr-Scooby-Doo-firma eh, Så är det en robotfabrik-firma More human than human is our motto Och eh, Nick visade ju mig Den här uh, David-karaktären Eller Sandra visade snarare Och var det i den här, hettan David från Prometheus oh, okay. David, more human than human Is our motto skulle det kunna vara därifrån? Eller kanske det är från filmen AI med Helio Lusmuth? Eller är det från eh, Bicentennialman, Robin Williams? Vad svårt det här blev, Nick. Uh, jag är säkert helt ute och cyklar också. Men vi kan ju säga att det är en film i alla fall. Vi säger det. Um, och det kanske är någonting från Prometheus- kan det vara så att Nick gav mig Alltså han satte den här ordningen på citaten För att jag skulle börja Han vet att jag inte har sett Prometheus Kan det ha varit så? Är han så, är han så devious? Okej, okay. jag tänker säga att det är en film Jag tänker säga att det är Prometheus Jag tänker säga att det är någon talesman Från det, vad heter företaget? Wayland Corporation? Jag vet inte, Anna, nu är det din tur att gissa More human than human Is our Mado, Motto Motto Nej, nej, nej. Um, nu sitter jag och funderar, sa de det här? I jag minns inte att de gjorde det, men de kan ha sagt det där under när de pratade om. Um, men jag var inne på lite samma spår annars, det här med om det var AI eller sådär. Jag försöker tänka, hade det varit på svenska hade jag gissat på äkta eh, människor. Mm. Ah, de hade ingen amerikansk del, eller? Nej, jag tror inte det. De, eller, det ska ju bli en del. Jag ja. kan ju ha översatt det till engelska. <laughs> det vore ju lite såhär hela. Jag vet inte. <laughs> uh -oh. Och rent linguistiskt tror jag inte det funkar sådär bara på svenska. Mer, mer människa än människa? Mer mänsklig än människa? Jag vet inte. Ja, men det är Mer mänsklig än människa. Mm. Um. <laughs> oh, vad kan man just nu ta? Vad kan man här vara annars? Om det är någonting som har ett motto, Då borde det vara i företagaren så borde det vara en grupp av bekantor eller superhjälpare. Ooh, superhjälp. Ja, och det fick man tänka på The Incredibles när de är det här? Uh, När det, The alla Incredibles alla börjar hata superhjältar och de ska leva normalt. Men. Uh, det känns ju också som om det på något sätt skvallrar om en värld där människor kanske inte är så snälla. Fast jag vet inte. Det kanske bara är jag som inbillar med det. Mm. Det kan ju också vara. Jag tänker ta och på The Incredibles. Bara så alltså säger vi att det äh, är film The Incredibles och säger äh, att det är, är det, Mr. Incredibles är det han heter? Um, mm. som de har sagt det. Coolt, yeah. okej. Okay. Ni har båda varit inne på bra spår som vanligt. Och eh, håkan, det, det är svårt alltså. Du gissar Prometheus, du är inne på det här med företag och det är du också Anna. Ehm, och du tänker på David. Om mm. jag säger så här: Det är en annan Ridley Scott-film. Vänta, nu, nu blir jag helt så här. Blir... 1982. Är det bredare Anna? Nej, men... det, är Blade, det är Blade Runner Jävlar. Och det är, det är Tyrell som säger det ja. som, uh, Tyrell Co Corporation <laughs> Fan, jag, jag, jag pratade om den filmen idag Med, med en kompis <laughs> Ja, den är, de har pratat om den i uh, Obiter Diktum den, uh, den andra podcasten podkast, <laughs> den, den andra podcasten så att, uh, den, det, det, det är i ropet så att säga Ja, men precis ja. Så att du är väldigt nära Men det, Ja, jag vill ju egentligen det, ett poäng extra, men jag har ju varit väldigt tydlig med att jag inte är som Nej, sådan. Jag har att varit inte varit med att du inte är för jag och det är poäng. Ja, <laughs> när det gäller att ge ut poäng. Så att det, ni har varsin poäng för ni gissar rätt. Det är en film och ja. bra diskussion angående där. det där. Det är nära, men nära skjuter tyvärr ingen har det i citatlekar. Nej. Anna, nu är det din tur att börja. Ja. Citat nummer två. Ask me about Grim Fandango. I don't want people asking me about Grim Fandango. Jag håller, jag håller väldigt tyst just nu Du får fylla det här Anna. Del, Dela med dig av dina tankar Anna. När han Kommer och säga att han håller tyst Då tänker jag att han vet um, Vad har jag för tankar kring det här Jag skulle kunna Titta på det och se att jag har skrivit Första meningen inom citattecken Och andra Meningen är inte det så det skulle kunna vara att det är från en bok. Eller så är det så att personen citerar någon. Och, uh, ja. Därför ja sig citatet. Då får vi ju ta med det. Det känns ju som att man skulle känna igen om man har sett eller läst vad ja, det nu är för någonting. Det verkar visa vad det inte har gjort. Um... Det, det, det låter som en jätteläskig dans. Grim <laughs> Fandango. Um... Gud. Jag fastnar på verktygsarfilmer. Jag vet inte riktigt hur det är. Jag, jag får bara uppsäga äh, vi Jag brukar visa på bok så jag kommer att gilla på en bok nu. Och så kommer jag att säga att det är äh, Robin Hobb. med jag har en har med bokhyllan som har någon typ med 20 i namnet. Så att, äh, vi tar den. 20 Så du kan du återupprepa. Um, Robin Hobb med uh, Mäster 20 kallar vi den nu. Bok. Det bok. Och det är Robin Hobb. Jag förstår. Håkan, då är det din Torisa. Alltså det här är en sån grej som känns så jätteuppenbar. Så jag undrar så jag blir, så jag blir rädd. För att jag, jag ska erkänna en sak. Min... Eh, mitt spelbibliotek, alltså mina, mina spelade, spelade PC-spel från 90-talet är, jag har en del hål, men Grim Fandango är ett av de mest klassiska pick-och-klicka-spelen från den eran. Jag tror till och med att det är Tim Schafer som vi pratade om alldeles nyss, från LucasArts som har gjort Grim Fandango. Så för att det är så uppenbart om vi, förlåt, om vi gör så här nej, för det, det, det stämmer inte. Jag, jag tänkte säga att du kanske hade satt ordningen på citaten efter den som skulle kunna det så att jag inte skulle kunna första och Nick skulle, och, och, och Anna inte skulle kunna andra. Men nej, okej, okay, så jag tror jag ska till med det. Jag tror jag säger att det är alltså, spelet Grim Fandango och Lukas Arts PC. Då är det så här: att du kommer att få ett poäng haka. För att det är ett, ett PC-spel. Men, men det är lite roligare än vad du trodde Det är också ett Tim Schafer-spel Schafer För Tim Schafer har som du säger gjort eh, Grim Fandango Tim Schafer som vi pratade om när det gäller Kickstarter förut eh, Tim Schafer har också gjort ett annat eh, pc klickaspel som, som han blinkar till eh, när den här meningen sägs För den här meningen är alltså eh, Ask me about Grim Fandango Och det står alltså på en PIN vad jag vet då, i ett annat äventyrsspel. Och då är det alltså The Secret of the Monkey Island. Där huvudkaraktären ser en pin där det står ask me about Grim Fandango. Så då är det ett annat Tim Schafer-äventyrsspel. Och då säger karaktären I don't want anyone to ask me about Grim Fandango. Får jag, jag bonuspeng om jag kan eh, berätta varför huvudkaraktären i, i Monkey Island heter Guybrush Brush i förnamn? Nej, men jag vill gärna höra Det beror på att han Okej, okay, så de, de ritade Pixelfiguren i något datorprogram Photoshop kanske Och oh. de använde brush, brushverktyget Och det var en guy, så filnamnet var brush Och så var det 1, 2, 3, 4, 5 beroende beror på vilken vinkel det var Åh, oh, förr i tiden Det var tid i det Jag gillar det Citat nummer tre Och då är det Ah, men vad som börjar nu då? Det är du Håkan Ja uh, ah, precis, exakt mm. If I had hands I would cover my ears if I had them If I had hands I would cover my ears if I had them Så so, det är någon som inte har öron och inte har händer Vilket får mig att tänka på <laughs> um, uh, Vem andra är den Nej Nej, det tänker jag inte alls på Jag tänker på någon slags eh, levande sak Som inte är en eh, Som inte är en människa Eller så är en människa som har varit med, med väldigt mycket hemskheter Och det vill jag inte tänka på Fast man vet aldrig, det är kanske är någon som har fått mjältbrand i sig Eller något <laughs> uh, If I had hands I would cover my ears if I had them Men då är det, det är ju, vänta Det är ju någon som sjunger såklart och sjunger dåligt uh, Rocky Horror Picture Show heter den så Och så heter den där blomman så film, och så tror jag att det är att den heter så, så, så som jag sa, Rocky Horror Och så är det den där blomman som säger det Film, Rocky Horror Rocky Show. Horror Picture Show, tror jag den heter Jag kan ha fel då. Och så är det den där blomman som har något någon enkelt förnamn Men jag kommer inte ihåg vilket <laughs> Anna, men... det är din tur att gissa Ja, vi Tänker direkt på Mr. Potato Head um... Så. Oh nej, fan Film också. Mr. Potato Head det alltså, den var Spice Street Ja, vi säger det. Ja, då blir det blir inte så mycket roligare än det här för det här är inte en film nej. tyvärr. Men det är nära för det är en TV-serie. Okej. Okay. Okej. Okay. Och det, det har jag en parallell till pizza kan ni säga Pac-Man <laughs> <laughs> Teenage Mutant Ninja Turtles ah, Vem säger det? Krang, nej Det är Krang som säger det för <laughs> något är, vet du. Nej, han har täljande Nej Eller om det händer han inte har Eller hur, hur blir det? Han, han, är, ju, det han, inte han har. är ju en hjärna så han, han har ingen kropp <laughs> Nej Och det innebär att poängen är som den står 2-1 till Håkan Woo. Och det innebär att du Trots eh, missarna Där du gissas otroligt Nästan Tar hem, tar hem, eh, tar hem det här med 2-1 Och det betyder faktiskt att du hade fel Den här gången sköt nära en har i, I citatleken Det verkar som att nära skjuter harar I citatleken ibland eh, Jättekonstigt men sant Krang alltså Ja jag tyckte alltid att han var ganska äcklig. Han var jätteläskig. Han är ändå en hjärna också. Det är ja, ju äckligt. Och så från dimension X. Och sen när han väl får en kropp så väljer han att, väljer han att hänga i skrevet på den. Undlig människa. Ja. Nu är det dags för oss att avsluta för den här veckan. Och nästa vecka så återkommer vi och berättar om våra nya karaktärer. Jag ska själv gräva mig djupt i characterbuildern direkt när vi stänger av här. Så... Ja, som sagt, ifall ni har förslag på citat eller frågor eller önskemål om vad vi ska prata om bara skicka ett mejl eller skriv på Twitter eller vad som helst. Ni vet vart ni kan hitta oss. Så tack så mycket för idag så hörs vi nästa vecka igen. Hej då! Tack för att du lyssnat på The Effortcast. Om du vill höra eller läsa mer av oss kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com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 Okay, jag, jag, oh ja. nu, nu gör jag ingenting med ska... det är nu, ja. Du pajar i Nicks intro Ja mm, mm, t -t Det var ju inget intro <skratt> Du bara säger oh ja. Det var det som jag var, te... var introt Anna Det är tema. ju det är hela tiden Nu ska jag veta när det är <skratt> <skratt> Kan vi inte bara köra här i Det här blir asbra <skratt> <skratt> <är det> <skratt> Jag vet oh ja. inte kan jag få det, Nej, amma, amma.